legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfé YouTube csatornájára, de ha nem akarnak, akkor ne iratkozzanak fel. Ami pedig a Facebook oldalt illető, ezt követhetik, az kvázi ilyen üzenőfüzetként is üzemel, de ha nem akarják, akkor ne a Facebook oldalt a Kejfé Személy az én elérhetőségem döröpontfialajanos kukat, gmail.com, és mondom a régi szöveget, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, meglevetés és korlátozott apokalipszis. Vegyük a legfontosabb dolgot, Gábor, nekem 11-kor el kell mennem a Néprajzi Múzeumba, Szerdány, György, Boyana és Debúra napján. Te hány órára tervezted az ebédet? Most erről a most el. Igen, hát e ezt, ezt javasoltad. Lugalmas leszek, megbeszéljük. Jó, mert én, én egyelőtt szerintem nem érek oda. Nem is szoktam Bár, az mindig elkésik, az egy negyed óra, akkor negyedkor elkezdődik, minden fontos ember beszél nagyon sokat, meg az ember ott körül is néz, ez az állandó kilányítás a Néprajzi Múzeumnak, ami a Kemecsi egy ilyen, hát nem is mondom, hogy életművel lesz, mert ezt azért... Ő nem mondta, én meg nem mondhatom helyette, de meg kell, hogy jelenjek, de csak a dolog súlyára való tekintettel akarom neked mondani, hogy a pszicháteremet is átraktam szerdáról, illetve a pszichiáteremmel való időpontot is átraktam szerdáról kedre tehát nem egyedül te szenvedsz emiatt hátrányt. Kívánom a soromat. Mikor beszéljük meg? Ma délután? Este? Mm. É, tényleg szerintem mindenki, ah, aznap is megbeszélni. Tössük? Nem, hát az, nem, hát azért azt hamarabb. Um, nem szoktam különösebben tervezni a veled való beszélgetést, arról letettem, hogy kövessem az Egyensúly Intézetnek a napi programját, meg az szerintem is volt egy jó irányvonal. Tegnap Bécsben voltam életempárjával, és ott találkoztam életempárjának lányával, és illetve párja lányának fiújával, és egy egészen fantasztikus beszélgetésbe csöppente, ami aztán egy facebook bejegyzésben is manifestálódott ezután. Egyikőjüket ismered, te a fiút Pétert nem ismered, ugye? Nem, nem, azt is nem találkoztunk. Um... A Magyar Péter jelenségről, illetőleg arról, hogy ők ehhez, az egészhez hogyan viszonyulnak, erről beszélgettünk, de hát nyilvánvalóan az ő személyes véleményüket itt most nem fogom megjeleníteni, de az teljesen döbbenetes volt a számomra, és újra és újra visszatérő fejezete az életemnek, hogy ők olyan módon követik az eseményeket, olyan módon folynak bele az eseményekbe a maguk módján, olyan módon döntenek naponta arról, hogy mit pártolnak és mit nem, ami számomra mindenféleképpen újdonság volt, és ez nem volt más, mint ennek a Discord nevezetű applikációnak a használata annak, az azáltal felállított, vagy létrehozott lehetőségekkel való élés beleértve, és akkor elérkezünk a célegyenesbe, hogy Magyar Péter hogyan tette lehetővé azt, hogy az EP listára olyan emberek jelentkezzenek, akik egyébként készítettést éreznek magukban, és akiknek egyébként az ő hívó szava elegendő ahhoz, hogy jelentkezzenek, Elmondják a motivációjukat, elmondják a, a, az előéletüket, és aztán rábízzák magukat különböző, egyébként általában nem ismert Grémiumra a tekintetben, hogy válogassanak közülük és ott ugye egyik-másik, magam is megismerkedtem utólag a videó, amit nagy nehezen e, tagja lettem ennek a Discord nevezetű izének, ahol ugye végül is talán tíz embert lett kiválasztva, e, vagy tíz ember nem fog felkerülni, illetve felkerül a listára, de tizet nem fognak megválasztani, de az ő motivációjuk, az ő életkoruk, az ő előéletük tényleg egészen hihetetlen volt, és ami... Sok minden van híd közöttünk, ami, vagy lehet híd, ami összeköd, de az egyik az volt, ami a módon te, vagy az intézet, az Egyesült Intézet maga köré, vagy magába gyűjti azokat, akikkel dolgozni akar, valamint hát ugye az a mérhetetlen potenciál, ami ezen fiatalok fejéből és a hozzáállásából fakad, amivel szembe kell néznem, hogy egy egészen más világ, mint amit én képviselek, és ha talán nem is kétségbe esett, annak különösebben sok értelme nincs, de különböző kísérleteket teszek arra, hogy... Felvegyem velük a kapcsolatot, mert versenyezni nem fogok tudni velük semmilyen vonatkozásban, de a gondolataikkal szívesen megismerkednék, beleértve, hogy olyannal, amivel én egyáltalán nem beleértve, vagy olyannal, amivel én igendéjük egészen másféleképpen. Ugye ennek volt egy bátortalan kísérlete még a 168 óránál, de ott alapvetően agyagiak miatt pillanatok alatt a szérósa minden irányába elmentek a fiatalok, tehát nem voltak megtarthatók. De volt két-három olyan beszélgetés, sokkal több nem, amely megmutatta azt, hogyha egyébként az ember leül hozzáképes gyerekekkel, akkor milyen elképesztően más beszélgetés készül, mint hogyha a saját fejéből való menüvel áll elő. Ahhoz kevés volt az idő, hogy ebből rendszer legyen, ahhoz nem tudtak a kejfejancsi nézői és hallgatói hozzászokni, hogy ez milyen lehet, mert túlságosan kevés volt, de nekem és néhányaknak, akik egyébként reflektáltak ezekre a műsorokra, Hát ha azt mondom, hogy üdítő, akkor nagyon rosszat mondok, de, de, de annyiban üdítő, hogy mindenféleképpen valami egészen más, valami, de nem érdemes újabb és újabb jelzőszerkezettekkel előállni. Szerintem sok beszédnek sok az alja, amit elmondtam, az kellő alapot képezhet arra, hogy te erre reflektálj. Az első az, hogy én nagyon szerettem azt a néhány beszélgetést, és sajnáltam, hogy félbeszakadt. Én is nagyon sajnálom. Nagyon jó kezdeményezés volt. És a többi? Hát, melyik a reszlektáljak? Hát, Gábor, mint amikor beszélgettünk, amelyikre akarsz, és abban a sorrendben, ahogy akarsz. Szerintem a, ez általában egy nagyon érdekes kezdeményezés lehetne, csak nagyon kevés ilyen van ami nagyon nem akarnék most generációk közötti párbeszédnek levezni, mert az borzasztóan ilyen ilyen ízű lenne, de, de az látványos nem csak a politikában, hanem egyébként az élet minden területén, hogy, hogy, hogy mennyire messzire került egymástól ez a két világ, hogyha ez két világ egyáltalán. Szabad közbevetőleg megkérdeznem, e, hasonló távolság mikor volt utoljára, vagy nem érdemes méregetni? Soha, mert ezt tudjuk, tehát léteznek generációkutatások, meg tudásszociológiai érnyelhetők, a mikorunknak a küljellemzője az pont az, hogy annyira felgyorsult a különböző generációk életkörülményeinek az eltávolodása, hogy gyakorlatilag átvidaltatlan szakadékok keletkeznek. Ez nem csak azt jelenti, hogy más tapasztalatok, más fórumok, más vonatkoztatási pontok jelennek meg, hanem azt jelenti, hogy nincsen gyakorlatilag közös nyelv vagy legalábbis nagyon módosult nyelvek vannak, amelyeket nehéz egyáltalán kommunikálni egymás között. Ennek már megnyilvánulása van. Most pont tegnap beszélgettem egy kiváló politikai elemzővel arról, hogy az ő egyik korábbi választási elemzése, az téma lett egy fiatalok által készített napi YouTube-os műsorban, és hogy ebben a műsorban mennyire nem tudták ezek a fiatalok felmérni azt, hogy milyen volt a médiatér mondjuk húsz évvel ezelőtt, amivel a politikáról tárgyaltak. És arról gyakorlatilag viccé volt téve az, hogy hát milyen uralmas volt egy ilyen választási jelenzés. De ezeknek a fiataloknak már nem igazán volt saját élményük arról, hogy milyen volt a média akkor, amikor ez még a televízióban zajlott, ráadásul köztévében, nem létezett még YouTube, nem létezett mesterséges intelligencia, és minden sokkal lassabb volt és hogy egy akkor izgalmasnak megélt műsor, az ma mennyire aggítnak, vagy atalisztikusnak tűnik. Főleg, ha összeveted ezt egy koreai választási műsorra két évvel ezelőttről, ahol ilyen mesterséges intelligencia által generált videókban raknak bele versengő politikusokat, és filmes iránetekben mutatják meg, hogy mit jelent egy politikai verseny. Most meg folytatni vizuális információkat gyorsan nyelvbe önteni, csak arról beszélek, hogy mennyire nehéz közös pontokat találni, amikor egyébként mondjuk világnézetileg nem annyira távol álló emberek próbálnak élményeket. Tehát, tehát még világnézetileg sem állnak egymástól távol, és mégis? És mégis, igen. Lesz, más, más a médiatér, más a nyelv, mások a szempontok, és ez szerintem elképesztően érdekes a következő tíz évre nézve, hogy, hogy, hogy ez a szakadék, az, az miket fog generálni akár a politikának a világában. Egy dolgot hadd mondja, még, én pont most Tartottam egy előadást egy nagy konferencián a mesterséges intelligencia és a politika viszonyáról. a tudom, hogy tudod -e, hogy most volt elnökválasztás Indonéziában, ahol a választás részben azt döntött el, hogy a fiatal szavazókat próbálták megszólítani egy nagyon új kampánytechnikával. Ezt úgy képzeld el, hogy a választás megnyerő figura, az egy nagyon régül az indonéz politikában jelenlevő katonakiszta kért, mert védelmi miniszter volt a kampány idején, de az ő múltjáról azt lehet tudni, hogy Kelet-Timorban különböző etnikai tisztogatásokban volt részt, és egy borzasztó Sötét figura. És többször enni azt egyébként el is bukott választásokat, és most az lett az új kampánystratégia, hogy mesterséges intelligencia által generált rajzfén figurát csináltak belőle, amely rajzfint figura fő tulajdonsága az volt, hogy cuki és ez a cukiság, ez annyira megfogott olyan szavazókat, akik semmit nem tudtak az ő katalai múltjáról, hogy az identitásuk részévé vált, hogy ők egy ö, cuki politikusnak ráadásul lehetőségük volt arra, arra, hogy egy mesterséges intelligencia által támogatott applikációban, a virtuális valóságban, mindenféle dzsungel kalandokban, meg tengeri kalandokban együtt küzdjenek az inoszaurusok ellen ezzel a politikussal. Magyarul átletek verve? Nem lettek átverve, uh, meg lett fogva az, hogy ezt a generációt, hogy ennek biztos tagjait, a politikus tagjait nem azért. értem, de a valóságot tekintve átlettek verve. Vagy mm, meglettek? Oké, okay, rendben van, meglettek tévesztve. Nem. Nem, hanem ki lett használva az, hogy őket nem érdekli azt, hogy mi történt 30 évvel ezelőtt. Ő nem arról van szó, hogy nem ismert az ő múltja, arról van szó, hogy generáltak olyan élményeket ezeket a fiatal szavazóknak, amely élmények felülírnak bármilyen olyan információt. Oké, okay, de amely élmények egyben egy olyan elnökkel kapcsolatos élményeket teremtenek, amelyek a virtuális térben zajlanak, magyarul azok semmilyen vonatkozásban nem vedhetők egybe azzal a múlttal, ahol egyébként ő tevülegesen részt vett dolgokban. Szembe lett állítva, vagy össze kapcsolva két ember, az egyik egy valóságos rossz ember, és egy nem valóságos jó ember. Abszolút, abban van a nézetlenség köztük, és ez szerintem már ezt a szakadékot egyébként megmutatja, hogy ezek a fiatalok nem arról van szó, hogy nem tudnak, vagy nem tudhatnak arról, hogy az ember miket csinált a valóságban, hanem arról van szó, hogy őket ez nem Ez Ezt a tudást, vagy ezt a lehetséges tudást felülírják azok a virtuális élmények, amik nekik valójában számítanak. Ez pont egy olyan fejlemény, amit szerintem Indonéziában is sokan egyébként nem értenek, de a nemzetközi kampánykutatásokban ez egy érdekes új irány, hogy az ilyen élmények, amikről mindenki tudja, hogy virtuálisak, mégis egy olyan érzelmi töltetet vagy hátteret eredményeznek, amelynek fényében ezek a fiatalok állatányítanak, és azt mondják... Oké, okay, akkor két apró kérdés, kérdés az azért van jelentősége. Egyrészt az indonész társadalom mennyivel fiatalabb, mint a magyar. Jóval. A másik pedig az, hogy ezzel a technikával mennyire sikerült aktivizálni, az egyébként ki tudja mennyire aktív fiatalságot. Szavazásilag. Részadatok sajnos nincsenek, de a, a, az előzetes jelek alapján jelentős kérdés. És az, az, az is arra, arra nézve is, arra nézve van-e adat, hogy egyébként ez más korosztályokra, hogy a hatot belejött, vagy egyáltalán megnézték, vagy sem? Erre, erre nincs részletes adatok, mert még nagyon közeli a, a választási kampány. Itt azt kell látni, hogy ez az ember, ez az elmúlt 15 évben újra és újra megpróbálkozott a különböző nemzeti választásokon, ilyen durva nacionalista járszavakkal, nagyon hagyományos kampányizáltakkal, és mindig elmukott, és most az egész kampány az arról szólt, hogy az ő újszerű kampányát figyelt, figyelték. Indonéziában mindenhol óriási lakátokkal volt kirakva az ő Rajtszín figurája a Bobinezi macskájának a kísérletében. Tehát ezt lehetett nézni. Jó, arról beszélünk, hogy ezt a polit valaki meggyőzte, vagy saját maga rájött arra, hogyha egy más kampány technológiát, vagy más kampányt folytat, akkor esetleg lehet esélye, miközben ő az égegyet a világán semmit se változott. Nagyjából erről van szó. És csak azt szerettem hozzátenni még gyorsan, hogy 2024-et ebből a szempontból egy, egy történelmi jelentőségű év, olyan értelemben, hogy két dolog találkozik történelmileg. Egyrészt soha nem volt ilyen aktív választási év, amióta adatokat gyűjtünk választásokról. Tehát idén a világ népességének a 19%-a szavaz valamilyen országos választás és ez 64 országot jelent. India, Pakisztán, Egyesült Államok, rengeteg nagynépességi ország van, és minden országban most kezdik el kihasználni tudatosan, és erre iparágépül a mesterséges intelligenciának az új lehetőségeit, és ennek az évnek a végén nagyon sok adatnak a feldolgozásával olyan új ismeretekkel fogunk rendelkezni, amelyek lehetnek egyszerre és egyszerre egyébként biztatók is, ennek a kalapásnak, amivel szöget lehet beverni és fejet lehet beverni, mindenfajta oldalát most fogjuk megismerni. Miközben a szabályozás és a ártalmas használat való felkészülés, az elképesztő mértékben le van maradva. Mit nevezünk ijesztőnök? Hát nek azt nevezzük, hogy már látjuk azt, hogy különböző politikai kontextusban, hogy lehet felhasználni ártalmas módon az a mesterséges intelligencia, ennek a díjszék egy viszonylag sokat... Jó, de Gábor, vigyázni kell a jelzőkkel, mert ez neked ijesztő, másnak pedig lehet, hogy nem ijesztő. Tehát innentől kezdve az egész szót csak Hogyha, hogyha te elindulsz egy választáson, és mondjuk fiatalmű vagy, egy nagyon képességes, kiművelt és felkészült politikus, akkor ijesztő az, hogy nem tudsz semmit csinálni az ellen, hogyha te az azzal rombolják, rengetik meg és pusztítják az élet, életed mindennapjait, hogy mesterséges intelligencia által generált a valósággal összetévezhető pornó videókat csinálnak róla. Tehát egy politikus szempontjából ez egy méltány talán és kivéthetetlen dolog, mert még ha tudják is a fogyasztók, és nem mindenki tudja ezt tegyük közel, de tudja is, hogy ez egy messzerséges intelligencia által generált hamisítvány, akkor is beleég az agyukba Öde De drága barátom, ezzel hány valóság jön létre? sok ez az egyik, egyik, egyik ilyen beláthatatlan következő... És magyarul az elkövetkezendő évtizedek, amit én már nem fogok megérni a nem tudom hanyadikat, az arról szól, hogy az emberek különbséget tudjanak tenni a valóságok között? és hogy rászállnak-e annyi energiát, hogy különbséget tegyenek, mert ez nem csak a... Oké, okay, és ha nem szállnak a, rá, akkor valójában mi lesz? Akkor az lesz, két dolog, az lesz, egyik az, hogy nagyon sok ember ezen kivarul a politikából, meg azt fogja mondani, hogy neki nem éri meg ezzel a sok energia, amit bele kell fektek, hogy meg tudja, hogy egyáltalán mi tény és mi a másik lehetőség pedig az, hogy teljesen átalakulnak a választási szempontok. Oké, rendben de ez miért csak a politikára vonatkozik? Ez bárhol bekövetkezhet az élet bármilyen területen? Abszolút csak én a politikát figyelem. Oké, rendben ebből. Tehát akkor elvilág arról beszélgetünk, hogy gyakorlatilag hogyan fog megváltozni az egész világ ebből adódóan? Igen, és most hogy én egy dolgot hadd mondjak, tehát itt nem csak arról van szó, hogy hamis tények, vagy tényleg beállított hamis adatok befolyásolnak embereket, hanem, hogy valódi, releváns információk sem tudnak hatást gyakorolni. Pontosan azért, mert az emberek nem fogják tudni azt, hogy egy adott esetben valós e, politikai vagy valakiről kiderül egy botrány e, az igaz-e vagy hamis. És azt fogják mondani, hogy ők nem fognak most utára járni két napon keresztül, hogy ez igaz vagy hamis. Ez sem a tényeknek, sem a hamis tényeknek nem lehet majd ellenőrizni. Magyarul, hogy a deepfake-nek megjelenik egy minőségileg új variánsa. Az meg is jelent már, és használják is. Te, vagy az egyensúlyintézetnek, Intézetnek ez mennyiben ad feladatot egyáltalán? Te most, mint a hekkereknél, akkor tökéletesíteni akarod a rendszert, vagy arra próbálsz kulcsot találni, hogy ezt hogy lehet kivédeni, vagy hogyan lehet ennek a veszélyét minimalizálni, vagy mi lesz majd egy olyan társadalomban, ahol az apolitikusok aránya 99% lesz? Mivel foglalkozol te, vagy mindegyikkel, vagy egyikkel sőt? Én egyre sokat foglalkozom mesterség és intelligenciának a pozitív politikai hatásaival, mert ilyenek is vannak, és a pozitív részvételre gyakorolt hatásokkal. Másrészt igen érdekel az, hogy a társadalom, amelyben élek, meg a világ, amelyben élek, az, az stabilitását tekintve az merre halad. Oké, okay, rendben van, de mit is tenni annak érdekében, hogy a pozitívumok győzedelmeskedjenek a negatívumok fölött? Én egyébként személy szerint viszonylag keresett, az egyesú internetkutatási igazgatójaként azt tudom tenni, hogy döntéshozókkal, üzleti vezetőkkel, a tech-szektornak -tech a vezetőivel nagyon sokat beszélgetek arról, hogy hogyan lehet felkészülni ezekre a fejleményekre. De ezek a tech egyébként hogy tudják kivédeni azt, hogyha a nép egyébként alapvetően ezen tech alkalmazásait másféleképpen használják, mint amire ők egyébként kitalálták. Hát egyelőre az első foglalkozások azok meglehetősen nagy matagok, de legalább az lehet. Meglehetősen. Működési, nagy matagok. Milyen, ez mit olyan jelent olyan magyarul? Olyanok, olyanokkal próbálkoznak a techszigek, hogy általános finalmat rendelek el az űr alkalmazásaik politikai célú célúcsa használására. Le például hmm. nyilván ki lehet játszani, és vannak mindenféle karlat megközelítések. Mennyire lehet ki játszani? Ezt? Teljesen, nagyon kevéssé. Ki lehet? De azért az jó, hogyha van egy korlátozás, mert az legalább valamennyire keresztek közé szorítja ezt a dolgot. Van egy olyan próbálkozás is, hogy a, a nagyobb és legfejlettebb algoritmusokkal rendelkező cégek, azok vízjelekkel látják el a mestersüges intelligencia által generált vizuális és audió tartalmakat, tehát elvileg gyorsabb fel lehet ismerni, hogy amit van szó. És ezt ha, milyen az... sebességgel tudják megtenni ahhozok megjelenéséhez képest? Nem is ez hát a kérdés, hogy milyen sem, egyébként gyorsan, tehát egy-két nap alatt legkésőbb ezt meg lehet tenni. Itt a probléma az, hogy az ilyen tény ellenőrzések és ezeknek a digitális változatai, ezek nem mindig képesek arányban lenni azzal az ártalommal, amit már elért. Pontosan erre gondoltam, egy-két nap alatt beleértve, hogy hogyan tudják ellenőrizni, előbb-utóbb ők maguk is fogjává válhatnak azáltal, hogy nem tudják, hogy mi lett, vagy ez egyértelmű, hogy ki lesz majd mutatva, mint a Blade Runner első részében, hogy melyik replika és melyik nem? Ez ma még, ma még egyértelműen kimutatható. Azt, hogy én ezt öt év múlva kérdez, de itt nem is az a fő kérdés szerintem. De eljön az... majd ez a pillanat, amikor én beszélgetek Filipov Gáborral, és utólag kiderül, hogy nem is vele beszélgettem. Ez már ma lehetséges lenne. A demokraták erőválasztási kampányában használnak úgynevezett virtuális önkénteseket, akik kolszentenek helyett kivogatják és mozgósítják a választópolgárokat, és az eddigi tapasztalatok alapján azt látjuk, hogy a virtuális önkéntes az jobban működik, mint az ember, mert kevesebbet kiváltják. Tehát azt az üzenetet sokkal pontosabban átadja a választónak amit át kell adni. Ez egy ilyen ö, részletérdés. Azt akartam csak mondani, hogy te ellenőrizhetsz bármit, kimutathatod a vízgyel alapján, hogy az hamis felvint, el. De hogyha a politika valóságából indulsz ki, akkor azt kell látnod, hogy olyan emberek lesznek részt a politikában, mint az én 70 éves anyám, aki egy diplomával rendelkező nyugdíjas orvos, értelmiségi, viszont már a, már a photoshop sem Tudja értelmezni, hogy az mit jelent. Nem, hogy a mesterséges intelligencia által generált videók is hangzanak. Tehát nem tudod elmagyarázni, mert túl messze van ez a generáció, és itt keretes szerkezetben visszatértek a beszélgetés elejére, nem tudod elmagyarázni azt, hogy mit jelent ez a jelenség, és mitől kell egyáltal, vagy mire kell egyáltalán odafigyelnie, mert nem érti a technológiát. Ott tart, hogy az ő gyerek még nem volt szíves tévé érkezés. Most arról kell meggyőzni, hogy hogyan figyeljen a jelekre, hogy milyen videófelvétel hamis, amik hozzá eljutatnak. Eldöntötted, hogy tanítani fogod? Ö, én eddig csak a saját személyes életemre eddig, eddig kis voltak, mert az tapasztalatból származik, hogy már a Photoshopot sem tudom elvagyázni, hogy mit jelent egy a manipulálása. Túl messze van, de próbálkozom. mindenkinek neked jól soha, hogy próbálkozom. Valószínűleg hogy az államnak abban például lesz feladata, hogy edukálj a társadalmi szinten a sérülékeny csoportokat, elsősorban egyiket az időseket, mint hogy nem csak a politikai felhasználásról beszélünk, hanem a mindenki által ismert unokázós csalásoknak például elképesztő új lehetőségei nyilnak. mert az egy dolog, hogy felhívnak téged, hogy balesetet szenvedett az unokáz, és gyorsan pénze van szükség, ez ugye a kőkorszati felhasználás, és ez egy másik dolog, amikor egy messenger hívásban a nagymaga a saját lókájának az mását látja, hogy tényleg könyörög, mert nem tudom, ilyen fogja és és fogják elengedni. Erre ma még teljesen fejtés ez a generáció. Jövő héten folytatjuk. Jól van? Szia! Van. A Veszprémi polgárt keresem, magyarul, hogyha bármi olyasmit mond, ami politikailag nem használ a kdmp nek akkor elmondhatja, hogy az nem a Navracs is volt, hanem a Veszprémi polgár. Ez hogy tetszik ez az ajánlat? Oké. Okay. El is kezdhetjük, vagy hagyjuk mit most abba? <gül> <gül> Kímeim azt jelentették, hogy ön egy autóban fog ülni. Ez így igaz. Irány, meg kelet-dél-észak-magyarországi, vagy Pesten bolyong, és úgy döntött, hogy taxis lesz. Nem, nem, nem én vezetek, én utas vagyok, és uh, Szlovéniába megyünk éppen, de aztán majd is vissza. Szlovéniában hova? Ez nagyon szép ország. Elje. Tessék? Elje. Aha. Eljebe, ott nagyon szép várban, ott egyszer a hompolában Igen. átkeltünk egy ilyen patakon, ami lehet, hogy folyód, de akkor nem volt benne sok víz. Szép vára van. Igen, meg is fogjuk azt is nézni. Egy hazulgató kiállítás nyílik, és azon, azon leszek ott, illetve utána a várat is megnézzük, aztán jövök vissza. Megkérdezhetem a Beszprém polgártól, hogy akkor ezek szerint c kell ezt ejteni? Téza, igen. Mert tillet. Ki iniciálta? Nejuri oda valós igen. Tessék? Cillei Úrik, mondani látszik ah. megénekel, megénekelt Úrik már érdemes volt önt felhívni. Ó, köszönöm. A lányai mennyire jellemző, hogyha valamit nem értenek? Ez természetesen kiskorú akra vonatkozik, kiskorú gyerekekre eh, megkérdezik az apjukat, hogy az mit jelent. Mert én rendszeresen megkérdeztem apámat, ugye az ő latinos tudása eh, az alkalmat adott arra, hogy amit én egyáltalán nem értettem, abban maximálisan felvilágosítson. Fordulnak-e önhöz a lányai? Igen, szoktak, szoktak, megszoktak kérdezni, igen. És tud segíteni? Hát, most már az internet óta azért ez egy, vagy a Google óta azért jelentősen megkönnyebbé vált az apák helyzetet, mert ha az esetben nem is tudnék válaszolni, akkor együtt megkeressük a google on De általában azért olyan 60-70 százaléban szoktam. Egy nagyon érdekes beszélgetés után következik egy másik érdekes beszélgetés. A Filipovval arról beszélgettünk egy bécsi élményem kapcsán, hogy a mesterséges intelligencia... Eh, hogy írja felül? Eh, a politikát például Indonéziára hivatkozott, ahol egy korábbi elnök jelölt, aki eh, sötét múltal rendelkezett eh, kelet-timori eh, tevékenységéből adódóan, egy rajzfilm figurárvá avanzsálva a kampánycsapata által eh, hogyan tudta meggyőzni a fiatal korosztályt arról, hogy ő egy cukki figura, akik nem törődtek azzal, hogy Kelet-timorban ő mit tett, és így lett Indonézia elnöke. Ön mindazt, amit egyébként a technológia elénk rámol, függetlenül attól, hogy nekünk arról mi a véleményünk, de átalakítja az életünket, belértve az önét is, nem kívánom, hogy egy hasonló előadást tartsa, mint a Philipov, bár szívesen meghallgatom, de ezzel mennyire néz szembe? Belejött, vagy mondtam a Gábornak, hogy ezek szerint azt se biztos, hogy én vele beszélgetek. A jövőben, ha lesz ilyen, mire mondta, hogy ez már most is lehetséges volna, és elmesélte, hogy az amerikai elnök a demokrata párt a call hogyan alkalmazza a mesterséges intelligenciát a szavazók bátorítására, és ezt azért is teszi, mert hogy hatékonyabbak a call a mesterséges intelligenciával hívók, mint az emberek. Azért Ez egy olyan világ, ugye ez annak kapcsán jött elő, hogy én elmeséltem egy élményem kapcsán azt, hogy ha nem is tudom fölvenni a versenyt, ha egyáltalán ez egy versenyt azokkal, akik ebbe születnek és ebbe szocializálódnak, de legalábbis igyekszem nem kitakarni a szemem elől azt a valóságot, amely számomra egyébként, ha nem figyelek rá, akkor a velem szemben közlekedő busz rémisztő látványával ér fel Bergson után szabadon, mint szubjektív idealizmus. Igen, nekem még nem része a hétköznapi életemnek, de ezt látom, hogy, hogy ez egy inkább jön. Tehát, de az választások önöknek önnek megvan például? Nem, nincsen meg. Nem, ez nekem kivaralt, de majd Filipóval fölveszem a kapcsolatot, és beszélek. A és a demokrata call Center? azt uh, tudom, hogy vannak ilyen, igen, vannak ilyen. Ugye a cseppotok azok gyakorlatilag ennek az elő, előképei tulajdonképpen, és az már széles körben alkalmazzák a politikában is, de, de cégek, már nem, nem, nem is nagy cégeknél is. Tehát, és onnantól már csak egy lépés, hogy, hogy ezzel koncentrál is meglegyen. Alapvetően átrajzolhat mindent a mesterséges intelligenciain a háborúval kapcsolatban. Uh, hallottam ugyanezt, hogy a mesterséges intelligencia révén olyan uh, fegyvereket lehet kifejleszteni, amely gyakorlatilag individualizál, tehát egyén, egyénre hangolt fegyvereket lehet kidolgozni, ami a saját maga már tökéletesíti magát, illetve követi az áldozatát, és aztán lecsapjon megfelelő időben. És annak kapcsán olvastam egy ilyen cikket, ami annak a veszélyeit eseteli, hogy ez az esetben vissza is fordulhat. Tehát, a magyar hogy... kormány, tehát az Orbán Viktor által vezetett kormány, az önminisztériuma, ön, ön személy szerint mennyire vannak tisztában azzal, vagy a tanácsadóik által mennyire kintelenek azzal tisztában lenni, hogy ez a mi életünket, így az önök életét is, a mi életünket megváltoztatja, és csak a régi szlogennel tudok élni, szaknévsor után szabadon, aki kimarad, lemarad. Én szerintem alapvetően tisztában vagyunk ezzel, de annyi fronton zajlik most az áttörés, háború kapcsán katonai felhasználástól kezdve a teljesen békés szórakoztatóipari felhasználás, hogy egy ekkora és ilyen a gazdasági elejő országnak egész egyszerűen, önállóan szerintem a jövőben nem lesz arra lehetősége, hogy a, az élet minden területén szolgódja ezzel kapcsolatban a versenyt. Ez azért elég jól kirajzolódik már most, hogy mesterséges intelligenciában. Egyrészt az európai országok jócskára vannak maradva, másrészt pedig a világban is kirajzolódik annak a két, három, négy országnak a, a Kontúria, amely, amely meghatározó lesz a mesterséges intelligencia alkalmazásában. És ez sajnos annyiban rossz is, hogy azért a mi mesterséges intelligenciáról alkotott képünket és a felhasználásával kapcsolatos elképzeléseinket előteljesen behatárolja a keresztény kultúrkör és az ezzel kapcsolatos emberi jogi, természetjogi felfogás, amely a világ Ázsiában nem biztos, hogy, hogy létezik, vagy ennyire erősen létezik, mint ahogy itt állunk. Látja, amikor az ön ajtaján bárhol is ilyen kopogtatni fog? Ha elég hosszú ideig élet, akkor igen. Az azt jelenti, hogy szerintem egy tíz éven belül mindenképpen. Tehát tíz évet adnék önnek. Én is adnék magamnak, sőt, sőt, sem se, se, kettőnkön múlik, pár kettőnkön is bulat. Figyelj, én őszintén kívánom, és akkor szerintem már egy nagy része megvan. Köszönöm szépen. Én ismerem félig, meddig de. önt, úgy tudom, hogy nem iszza le magát minden nap, ha csak új szokásokat nem vet föl, nem dohányozza magát agyon, és a kábítószer használatáról sem vannak mélye, mélyebb ismereteim. Hát politikus, az mondjuk eléggé gáz, tehát az, az lehet, hogy felér mind a hárommal egyszerre, de tételezzük fel, hogy egy, egy szellemiségét tekintve pozitív személy, és így. Aztán önmagában az, hogy a Fidesz-KDNP politikusa, ez nem ér fel a szerhasználata, az alkohol és a dohányzással egyszerre. Tudom, a zsíros ételek eszik nagy mennyiségben, az alkata nem erre való. van. Azt mondja a Gábor, hogy ez nagyobb különbséget teremt, ezt érzékelem én is korosztályok között mint ami az elmúlt időben valamikor is volt. És ebből a szempontból ön se a fiatalok közé tartozik, elnézést kérek. Igen, ez így van. A, szerintem is most a konvergencia irányába haladt, az, az úgy nézett ki, hogy sikeres lesz a szegényeb országok felzárkózása és a gazdagok és a szegények között, kialakul valamilyen egyfajta közös alap, vagy ez szerintem ez most is a divergencia felé megy, de ez lehet, hogy egyébként úgy volt már csak, míg korábban nagyon régen volt olyan, olyan jelentőségű technológiai váltás szerintem, sőt lehet, hogy nem is volt az emberi kapcsolatok tekintetében olyan technológiai váltás, mint ami most zajlik így a hétköznapi életben is. És ez nyilván a az erősebbeknek kedvez az első időszakban, aztán majd lehet ebből megint konvergencia, de hát már majd jó pár évtized vagy akár évszázad Mekkora energiát fordít arra, hogy ezt ne csak a szemes arkából lássa? Igazán. Olvas olvasok ezzel kapcsolatos híreket, de nem nagyon látok bele a minőségébe és a jelentőségébe, tehát nem, sok energiát fordítok rá, de kevését tudom felmérni. Tehát igazán majd akkor fog aha élménye lenni, amikor egyszerre csak beleütközik személyesen? Igen, szerintem igen, igen, attól tartok itt. Ön a fiatalabb munkatársait egy tízes skálán tízesre érti? Igen, igen, de, ebbe, de ebbe beletartozik az, hogy napotta beszélünk, tehát amennyiben úgy szó kerül be a, a kommunikációs áramba, akkor, akkor azt megkérdezem, és a, a, a kamaszlányommal ott már nagyobb nyelvi különbségek vannak. Tehát ez, az, ott, ott azt látom, ez nem tudom, ez csak speciálisan az ő szukultúrájára jellemző, vagy pedig arra az egész nemzedékre, hogy ott áttört az angol elképesztő mennyiségű angol jövevényszót használnak a hétköznapi gyertben. Menjünk Brüsszelbe. Ő nem volt személyesen érintett a politikai családját tekintve, igen. Ez a netkonnal történteknek van-e bármilyen kommentárja az Ön részéről a tekintetben, amit olvasott vagy hallott róla? Hát annyi az Etterbéki, polgármester Elképesztően nagy szívességet tett szerintem a, a NETCON szervezőinek. Tehát e, e, ennyire ostoba lép, szerintem önmagában egy, a politikusi alkalmazanság, tehát a bizonyíték... De foglalkoztak az, azt, hogy ezt a politikai alkalmatlanságot milyen úton-módon sikerült neki e, megvalósítania? Hogy ez fogyasít, hát milyen intuíciója kell? volt, vagy milyen rossz tanácsot kapott, vagy mi alapján mondta az, hogy nem? Tehát én, én, hát én olvastam azt a közleményt, amit ő kiadott. Egy, az egy bornírt egy, egy, egy hülyeség. Tehát az alapján, hogy elgondolkoztam, szerintem a, magyar, a magyar, politikai, magyar politikai életben ez egyszerűen kipörögne egy ilyen ember. Tehát nem, nem tudna nem hogy is fővárosi kerületi polgármester lenni, de semmi nem tudna lenni. Tehát ő leírja azt, hogy egyrészt, hogy az ő kerülete köszönni szépen nem kér a szélsőjobboldalból, ez eddig még rendben van. De utána leírja, hogy mert szélsőjobboldali mindenki, aki a nemzeti szuverenitást védelmezi, mert az az, az, Európa, az euroszkeptikus, másrészt pedig a hagyománytisztelet, mint olyan is úgy jelenik meg a felsorolásban, mint ami a szélső jobb oldal ö, megkülönböztető ismerve, ezek, ezek olyan borrész hülyeségek, amikkel nem lehet mit csinálni. fogja a szerintem Belgiumban is. Mint ahogy a Belga a miniszter nyilatkozott, nyilatkozat is ebben a De úgy tűnik, hogy ez egy három lépcsős folyamat volt, hogy először ebben Brüsszel polgármestere is érintett volt, és csak ezután tudott bizonyítani a kerület polgármestere. Ezért tette meg a kerületi polgármester, vagy nem tudom, hogy ezért tette meg, de számomra azért a kerületi polgármester a küls szereplő, mert utána ő pontosan tartotta, hogy ezt a tiltást egy ideológiai kommunikében megmagyarázza, ami a, a hülyeségét felárulta. Nem tudom, hogy a polgármester milyen érvek mentén hozta meg a döntését, ezért az, a, az sem helyes nem itt azért akárhogy is nézzük, ez nem egy, de egy célsorjók összejövetel volt, tehát Nigel Farage-ról vagy, vagy Eric és nem is beszélve Orbán úgy egy hivatalban lévő miniszterelnök sok mindent lehet mondani, de azt, hogy célsorjók oldali figurák lennének, azt azért nem. Vagy a közbeszélyre beszélyesek lennének. ezt tükröződik vissza a bíróság végzésében. Szerintem igen. Igen, igen. Igen. és a, az óriási szívességet az szolgálhatták, hogy... Na jó, csinálja, pont ezt akartam kérdezni. Igen, hogy, hogy a jobb oldal általában ebben az esetben arra szokott panaszkodni, hogy az egyébként önmagát a demokrácia védelmezőjének bemutató baloldal hogyan szokta intoleráns eszközöttel kitorítani a nekirentettő zéleményeket. Íme itt van most egy hivatkozási pont. De az... tudjuk ennek a kerületi polgármesternek a párc színeit? Én úgy tudom, szocialista, vagy szocialista volt, ez, ez azt, mintha, mintha, mintha a szocialista pártot tartozna, de lehet, hogy már nem mert, kizártál, mert Ilyet is hallottam, hogy éppen a túlzó nézetei miatt korábban már kizárták a ötököcsnek. Mi vezérelhette? Volt-e arról, hogy volt-e hasonló cselekedete, vagy ilyen mélységben nem tehát nem el a polgármester tevékenységét illető? De nem, nem, nem néztem, nem tudom. Én eszervezeket ismerem, ez nem ne egy olyan kerülete Brüsszelnek, ami, ami indokolna ezt a fajta aloldali radikalizmust, vagy nem is tudom ezt a fokú intoleranciát. Anélkül, hogy viccelődni akarnék, ez az egy eset alkalmas-e arra, hogy én is el akarjam foglalni Brüsszölt? Hát ugye a politikában az a szép, hogy miközben általában nagy esetszámú dolgokról beszélünk, mert általános sikertől vitatkozunk, de egy esetnek története, utána már tökéletes referenciapotként szolgál a vitákban. Tehát minden vitában ilyenkor el lehet mondani, hogy a baloldal mennyire nem tűri meg a más élményeket, hiszen láthatunk, hogy mi történt a, a konferenciával a És ezért aztán akár alkalmas is lehet arra, hogy adni a mondja, hogy ezt lehet Keresem itt az újabb uh, kapcsolódási pontot, de ez most egy más kapcsolódási pont lesz. Uh, a Tapolcai Bacsányi János uh, gimnáziumban uh, volt ön a holokauszt emléknapon, ez ugye kedden volt. Um, mesél -e erről a kiállításról vagy kiállításról, amely április 27-ig látható, hogy vajon egyébként, ha van érdeklődő, akkor azt oda beengedi ki az iskolába, mert ugye ez az iskola folyosóin látható kiállítás, és az iskolák általában nincsenek arra felkészül, hogy oda nagyszámban civil, nem az iskolához tartozó látogatók is elmenjenek. Hát uh, nem tudom, hogy oda a hétvégén be tudom menni, de hogyha valaki tapolcánsi dolgokat iránt érdeklődik, akkor tudom ajánlni az Úzsinabógát, ami a, a belvárosban van Tapolcán, és a, uh, a, a egy pillanatban, és nem az alapítvának, de a lényeg az, hogy ők hozták ére. Ez a centrópa? Az... Miről beszél? Vagy ez egy másik? É. Ez a Centropa, mert ugye ez a. A Alapítvány csinálta ezt, ezt a nagyságyi gimnáziumban. Igen. igen. A Centrópa, ez a Centrópának egy várnőr kiállítása, ahol zsidó családok és, és egyének élettörténeteit mesélik el. Jó részt a túlélők, hiszen ők tudnak mesélni arról, egy-egy fénykép kapcsán, hogy akkor éppen mit uh, csinálnak, épp, vagy mit történt velük utána, egy nagyon-nagyon jó kis vándorkiállítás kiállítás, ilyen poszter kiállítás, uh, tulajdonképpen. És ami miatt ez fontos volt, hogy a Bacsonyi Gimnázium diákjait bevonták a tanárok kiállítás rendezésébe. Tehát a, a diákok választhatták ki azt, hogy uh, mely képek kerüljenek, húsúlyos helyre, és történetek, így melyek kerülnek egy kicsit hátrébb, és ők maguk fel is készültek ebből a kiállításból, és ők tartják a tárratvezetést. Tehát ha valaki oda megy, és érdeklődik, akkor a diákok tartják a tárratvezetést, mondom, azt nem tudom, hogy hétvégén is, nyitva van-e. Biztos, hogy meg lehet érdeklődni. De Tapolcán van az ózsinagóga, ami uh, Neszedimre vezetésével, ezeki egyesület, uh, örökségvédelmi egyesület újította fel és működteti. Ami, aminek egy különlegessége, hogy a Neszterülének a szép apja volt, Tapolcsa első rabja, és a család most is, mind a mai napig ott él Tapolcán leszármazottak is. És, és ott van egy, egy nagyon érdekes szódás kiállítás lenne a, a alapsorban, mert hogy a vidéki szódások jelentős része zsidó családi vállalkozásként működtek, és ott bemutatja, hogy, hogy a, azért mondom, hogy családi vállalkozás, mert én ezt sem tudtam, hogy a szóda a férnek és a feleségnek is a teljes ére szükség volt ahhoz, hogy ez meg tudjon valósulni. De ezt ott meg lehet nézni, egy nagyon érdekes kiállítás. Um, a távolság Auschwitz-tól mennyire változtatja meg a Holocaust megítélését, vagy egyáltalán létét, miközben megkérdőjelezni, mindig is megkérdőjelezték, de ahogy távolodunk az eseménytől, eh, ahogy a holokauszt túlélők már nem tudják betölteni azt a hivatásokat, azt a szomorú hivatásokat, hogy túlélőként elmondják, hogy ott mi történt, eh, mennyire relativizálódik, mennyire tűnik el, eh, mennyire alakul át mindaz, ami ezzel kapcsolatos. Nyilván az alakul, és nyilván, nyilván valamilyen szempontból jelleget vált, hiszen minden ilyen történelmi eseménynél szerintem alapvető változást okoz az, amikor a közvetlen szemtanúk vagy résztvevők már nincsenek életben is, és minden szempontból közvetett forrásokkal kell támaszkodnunk, de ebből a szempontból nagyon fontos a centróp kiállítása, ami, ami elmesélte történeteket. Tehát ez elolvashatja egy középiskolás diák, és Átélheti, el tudja képzelni. Van, vannak ott a, a képek között diákok, vannak családok, akik elmesélik, hogy mi történt velük, és, és akkor ez, ez a, a fiatalok számára is talán átérhetővé teszi. Én, én nagyon emlékszem, én számomra a történelemmel kapcsolatban alapvető fontosságú volt a szüleim és nagyszüleim személyes történetei. Nagyon egy egy, egy uh és innen haladunk, nem tudom, milyen mondat van-e, hogy az én ismerettségemben Wagner Tiborra, ő tört rá egy a másikra a családfa megismerése. Nekem rengeteg papírom van a szüleim után, levéltárakban nem jártam, de még ezeket a leveleket se feltétlenül olvastam el, fogalmam sincs, hogy esetleges halálom időpontjáig ezekkel mit csináljak, terheljem -e a lányomat vele, vagy mit csináljak vele. A fényképekre már valaki felhívta a mert hogy függetlenül attól, hogy fogalma sincs, hogy kik vannak rajta. Szívesen igényt tart, egészen elképesztő, hogy ez az egész múltfeldolgozás ez milyen idő vet, vagy vesz, ön mennyire van tisztában a hozzátartozói múltjával? Mert ha engem visszakérdez, hogy mennyire, hát azt kell mondjam, hogy nem politikai, de ha tetszik, politikai vonatkozásban is nagyon mérsékeltem, vannak viszonylag világos foltok, rengeteg köd, rengeteg homály, és még több fekete folt. Igen, nálunk is ez valahogy mondjuk ilyen nagyszülő, dédszülői szintig, ahogyan megyünk vissza az időben, ugye egyetőbb a homályos volt, és több a... De a szülei teljes mértékben átlátja? Hát nem, nem, nem. És nem is tudom, hogy mi az, ami, ami az idők folyamán történetté vált, és egy kicsit más lett, mint ami valójában történt. Ők közlékenyek voltak saját magukat illető? Nem nagyon. A nagyszüleim... Ö, nem, nem igazán. Sem a sem a kapcsán beszéltünk, de, de úgy egyéb, Nem szerintem ez korábban nem volt ilyen jelentőségi. És az önkíváncsisága az mekkora volt? Nagy. Nagy, nekem mind a két családom, ugye, én is család, tehát anyaiában. És így többé-kevésbé uh, mondták, hogy Tibor ezt, izé elég egy-meg ennyivel. Nem ezt mondták nyilvánvalóan, de nagyjából ezt érzékelték, vagy húzták meg a határt. Ott, ott tulajdonképpen mindig beleütköztünk abba, hogy mondjuk az anyai ági családom jelentős részét, szinte, szinte kizárólagos részét kitelepítették II. világháború után Németországba, mert svábok voltunk, rendi Svábok. Az apai, apai ágazat a horváták pedig az 50-es években vált rendkívül kellemetlen lenni, tehát... Akkor ezek szerint önnek Németországban van relatíve nagy rokonsága? Igen, igen, igen. igen. Egyrészt a... Több két hullámban telepítették ki a családot, az egyik részt, még mondhatjuk, hogy viszonylag jól jártak a telepítési korában mert minden környékére került, de a, az utolsó csapat, azok ő, ők kifejezetten rosszul jártak, tehát lipcsébe telepítették a szovjet megszállási ezzel. Úgyhogy most is ott élnek, lipcsében, jó részt, és... De, de akkor már amikor őket ugye az utolsó hullámok között vitték el akkor őket már a szovét megszállási vezetben vitték, de ott élnek továbbá is igen a horváták pedig, az pedig ugye azért volt problémás a titói időszakban volt problémás tehát nem, nem volt veszélyes volt beszélni miközben a nagyapáma használt látta a második világháború alatt hogy ő tudott horvátul, mert itt tudott beszélni a Bejövő szovjet csapatokkal, de utána ez nagyon hamar veszélyes nyelvi készségével vált. Nem nem annyira beszéltek, és nem szívesen beszéltek ezek a Szlovéniában nincs érintettség? Szlovéniában nincs, nincs Horvátországban. Navrács és Tibor a Kormány vármegyei kormányhivatalban tartott szakmai egyeztetést követően, de hogy egyik szavamat a másikban elöltsem, és van itt is egy pont, ahol van egy korridor az előző téma és a mostani között. A politikus közölte, hogy a Mohácsi csata 2026-ban esedékes 500. évfordulójával kapcsolatos egyebek mellett területfejlesztési célkolókat is szolgáló Mohács 500 programról szóva a cél, hogy Mohács dél-Magyarország lehetőség szépen dél-kelet-európa egyik logisztikai központjává is váljon. Benne van a hiba, hogy az ember azon gondolkodik, hogy végül is a Mohácsi csatának az 500. évfordulóján Magyarország mire emlékezik? Szándékosan nem ünneplést mondtam. Ú, hát ez egy jó, jó kérlés, mert szerintem magában a, a, a csatára emlékezik, de ez van egy elfogadott, mint az előző kormány által elfogadott program, aminek a Mohács 500 adja a keretét. Melyik előző a sok közül? Hát az elő, tehát a ciklus időben az előző, tehát nem politikailag az előző, hanem időrendben az előző orvány. oké, de akkor ezek szerint ez az önkormánya. 18 között működő uh, kormány fogadta el, ami, aminél van több ilyen, tehát van, Fehérvárnak is van egy, van egy olyan programja, amely uh, az, az épp, csak csak így... A muhátyi csata 500, tehát nem, nem kekeckedni akarod, csak nem értem. Tehát... Uh, uh, a varcsói gettó felszabadulása, a butabesti gettú felszabadulása, ott ugye az ember egyszerre gondolja, hogy mennyire szörnyű létrejött a gettó. tehát hogy a gettó létrejöttére nem emlékszik vissza az ember. A mohácsi csata öt tehát a Mohács 500 az egyébként mit fémjelez? Tehát, hogyha én egy marslakú vagyok, és nem mesterséges intelligencia, csak más nyelven beszélek, mert máshol születtem, meg semmit se tudok az itteniekről, csak azt mondom, hogy hát ott egy viszonylag nagy vereséges szenvedetel tudtommal, de lehet, hogy ezt is rosszul tudom Magyarország, akkor ott a Mohás 500 mit fémjelez? Hát, ö, egyrészt a Mohács sata a magyar történelem szerintem Tíz legfontosabb események között van. Hogyha az emberek, a hétköznapi embereket megkérdezzük, akkor a Mohács csatáról mindenki tud. Az irodalom történeti konnotációja is nagyon erős. Tehát nekünk Mohácskertől kezdve éhet. Ez egy olyan jelentős esemény, az az ott élők, meg egyébként a történetnél foglalkozók évente meg szoktak emlékezni, 1526. augusztus 29-én minden év augusztus 29 én Az 500-as évfordulóan nyilván, hogyha ha nem lenne semmilyen megemlékezés, akkor joggal vettünk, hogy miért nem emlékezünk meg. De ami, ami igazán egyrészt fontos az, mert a magyar, a magyar államiság számára is egy jelentős fordulópont volt ez a csatavesztés. mert ut utána kezdődtek a zűrölt fogalmazunk. Ugyanakkor, ha megnézzük ennek az a csapatoknak a mai értelemövet, etikai összetételét, akkor itt valójában az Európai Unió itt meg a hódító törökökkel egy cseh király vezetésével a horváth, német, mindenfajta etnikumú európai csapat, nem csak magyar, mi úgy tartjuk számon, mint ahol Magyarország... Igen, nyilvánvaló. Vezetés. De valós, valójában ezt egy... Ezt egy lengyel, litván, cseh, orvá, német, francia, nem tudom hogy vegyes hadsereg bívta meg ezt a csatát, és, és ezt embezett verességet a másik oldalon, szintén egy több Osmán oszmán birodalom hadseregétől. Tehát az, ilyen értelemmel is megemlékezhetünk, az európai történelm egyik jelentős csatája is volt. Én szerintem nincs abban semmi kivetni való, hogy 500 évforduló hogy akkor egy ilyen nagyon péna érvel mondja, hogy összeadik évforduló nem minden évben van, ugye? Nem. Szapás ér szerint. Na, uh, azt nem mondanám, hogy kivágta magát, de. Ez <gül> pont egy jó próbálkozás. Én ebben nem látok problémát, ugyanakkor ez az érve, ez nyilvánvalóan arra is jó, hogy a dél dunántúl egy, egy k a fejlesztését összehangoltan, támogassa a formány. Ez egy nagyon fontos feladat. Dél Durántúl általában az ország egyik legkevésbé fejlett térsége. Az az a térség, amely még most is alig-alig mutat életjeleket. Tehát kifejezett kormányzati segítsége van szükség, hogyha a Dél túl fejlálkozását el akarjuk inni. És Mohács ebből a szempontból nagyon jó földrajzi fekvés. A Szerbiához és Horvátországhoz is közel van, és a Egyrészt ott épülni fog egy olyan nagy kikötő, a Dunai kikötő, amely önmagában egy logisztikai központ létrehozatalát eredményezheti és segítheti. Másrészt pedig oda szándékozunk építeni egy újabb Dunaidat. Igen, a Mohácsiak arra vissza is emlékeznek, hogy most már ez hanyadik ígéret, most már csak a hidat szeretnék látni. Hát fogják látni a hidat, nem egy egyszerű dolog, viszonylag drága. De fogják látni a hídat, ugyanis a hídnak eddig nagyon, nagyon sok gazdasági számítás kapcsolatos vitapontja volt, ami szerintem átbillentette és végső állatározásig vitte a dolgot, az, az két tényező. Az egyik, hogy rövidesen át lesz adva a Paksi híd, és ezzel Budapesttől délre, Dunaújváros és Szekszárd után pakson is leszi, tehát lehet menni még délebbre, másrészt pedig ez lehetővé teszi az autópályá, a túlterhelt m 5 ös autópályáról, az alulterhelt M6-os autópályára a forgalom egy részének Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, érezze jól magát Szlovéniában, és a jövő héten ismét igényt tartok őről. Köszönöm szépen, kellemes hétvégét. Viszont kívánom. Valóság. Jó reggelt kívánok, lehet. Horváth Csaba Zugló polgármestere van benne a vonalban, ben. Hát figyelj, nem panaszkodhatunk, téma az van elegendő. Ráadásul, ha bárki megfolyat tőlem kérdezni, hogy engem valaki is befolyásolta a tekintetben, hogy miről beszélgetek veled, arra azt fogom tudni mondani egy szóval, hogy nem. Amikor április 16-án e, megkeresett téged, de lehet, hogy ez 15-én volt, e, Spirk József a pont tól mennyire voltál meglepve? Semmi. Semmi. Tehát azért szerintem az elmúlt években ki kellett, hogy derüljön, hogy nagyon nehéz a lepődök meg. Akkor a hír... Mely szerint a fővárosi közgyűl, vagy a, a zuglói közgyűléssel egy időben e, tartana rád igényt a fővárosi törvényszék, DNS János e, perét illetően, e, ahol mondtam. hogy... Fontos, ez egy tudomásom szerint egy munkaügyi perről van szó. Igen. Ami a hivatal és áll fönn, és én a hivatal munkáltatójaként nem veszek részt, a jegyzőnek kellene részt vennie. E, ha jól tudom, akkor ő jelentette be, hogy tanúként számítana rám, de a bíróság ilyen igényzedelem szemben nem támasztott, hogy szeretne meghallgatni. Legalábbis hozzám ilyen hivatalos megkeresést nem érkezett. Ugye maga, én megkerestem Spirk Józsefet egy e-mailrel, de nem reagált rá, ez neki szíve joga, felajánlottam neki, hogyha bármi többletet tud, akkor akár az ő személyét is bevonva, vagy a pont hura is hivatkozva, teszem fel a kérdéseket egész egyszerűen, csak abból adódóan, hogy vissza lehessen térni ahhoz a régi szokáshoz, hogy egy is ugyanazon dologgal kapcsolatban, egy is ugyanazon szemét ne 53 különböző fórum keresse meg, de... Ez elmaradt így aztán, én csak a saját kérdéseimet tudom föltenni, azt mondja, hogy DNS János azt mondta, hogy a polgármester többször őt kirugással ezt négy szemköz többször is elmondta. Kabinettegőknek is szólt, hogy ki fogja rugni azzal összefüggésben, hogy nem tetszett a polgármesternek a Bayer beruházással szembeni kritikája. Én értem azt, hogy a perben a jegyző érintetés nem a polgármester, de miután ő személy szerint is megjelölt engem, ezt még külön említeni fogom, mondván, hogy te a kejfejancsiban mit mondtál, ezért kérdezem, hogy te neked egyébként a történettel kapcsolatban semmilyen egyéb mondandód nincse, hiszen gyakorlatilag DNS János téged e tekintetben meghazudtó. Ez pont így van, nem szeretnék vele foglalkozni, szerintem világos a képlet, Ez a jegyző úr. Akár a bírósági tárgyaláson e, alá fogja támasztani, hogy miért történt e, sor, miért került sor az ő más munkakörbe helyezésére, és miért került sor utána a Dias de Messiánosnak a távodása. Ez nem a velem lévő vitája, hanem a hivatal és a köztelévő vita. Te azt feltételezed, hogy neki olyan dokumentuma nincs, amiben egyébként a bíróság előtt a saját igazát tudná bizonyítani? Hát hazugságot nehéz dokumentálni. 2023. októberében Tibaszolt jegyző munkakör megváltoztatás címen a főépítést hatósági ügyintüzé munkakörbe akarta áthelyezni, amit DNS nem fogadott el. Előbbi, előbbi indoklás nélkül bejelentették, hogy egy a szakmai gyakorlatomhoz, végzettségemhez nem illeszkedő munkakörbe helyeznek majd, de amikor ezt nem fogadtam el. A jegyző egyoldalúan kezdeményezte a felmentésemet, állította a volt főépítész Spilt József írása szerint a 240 állította a volt főépítész, aki azt is érelmezte, hogy a polgármester tavaly novemberben, a pont hunak majd a Jánosnak azt nyilatkozta, a menesztés a valamilyen közelebbről meg nem nevezett bűncselekmény vagy jogi ügy volt, ám ilyen ügyről a perbeli iratokban nincsen szó. Azért nincs, mert azt nem DNS János tette azt a feljelentést, egy mondjuk, a jogi eljárást, az folyik ettől a munkaügyi feltörző, és a egy egymáshoz érdemben nincs köze. Mi ez a másik? Én és akkor most érek rá, Bocsánat. hogy semmilyen, e, semmilyen büntetőügyről nekem nem áll módonban nyilatkozatot tenni a jegyzúrnak sem, ezt az illetékes hatóságokra kell bírdni, akik majd eldöntik e, annak az ügynek a, a mélységét, illetve az eljárás szükségességét. Tehát én nálam ugye de semmilyen módon nem hozhatok meg semmilyen információt. De ezek szerint akkor két sem olyan információt, hogy egy munkaügyi perben kinek mi az álláspontja, nyilván egy dúra hivatal álláspontját képviseli. Nekem meg nincs álláspontom, mert ez egy hivatal és egy volt hivatali dolgozó közötti vita. Más. A jövő hét csütörtökön akkor ezek szerint ott fogsz ülni a zuglói képviselőtestület ülésen? Hát ez minden bizonyára így van. Én egyetlen napi ragadtam onnan ki, ha te mást akarsz majd, akkor szívesen meghallgatlak. Ugye ez a nyilatkozat megadása iskolaudvarok felújításához a középesti Tankerületek Központ részére. Ugye itt én magukat a, az anyagokat olvastam el, illetőleg van itt egy főépítész iroda városvéd, városképvédelmi osztályának. Ö, levele, ö, amelyet egyébként Bino Beáta a főépítész jegyez, ugye ő zugló főépítése. És ezt a témát ugye alapvetően azért választotta, mert ennek az előzményeiről korábban is szó esett. Anélkül nagyon hosszúra húznám, mint tehát ennek a felvezetését, milyen ügyben és milyen pontokat illetően tárgyal ad lehetőséget, szab határidőt a jövő csütörtöki képviselőtestületi ülés ezen hat iskola iskola udvarát tekintve? Nagyjából úgy tudnám összefoglalni, hogy noha semmi nem zajlott a, a jogszerű eljárásban, tehát amiről beszéltünk is korábban, hogy nem előzetesen kérték el az engedélyeket, hanem tulajdonképpen nekiálltak neki ezeket az iskolaudvarokat átalakítani. Ennek a tartalmáról érdemben a munkálatok megkezdés előtt nem nyújtották, nem lehetett egyeztetni, mert nem nyújtották be a szükséges dokumentumokat. Azóta van olyan iskolaudvar, ami már elkészült, amit át is adtak. Érdekes konstrukció, de ezt most tegyük félre. Az önkormányzat pedig igyekszik, mint tulajdonos. olyan, ami már el is készült? van olyan, amit el is kész. És ez a hat, hat Amilyen, az egyik, vagy ez egy módon, és Nem, az azon belül is van egy van furcsaság, hogy érdekes módon egy olyan ember adja át, akinek jogi értelemben nem sok köze van az önkormányzat, hogy a listás képviselő, listás füdetes képviselő. Hűbor B. Ja, hát mellesleg vesz a polgármester jelölt, és ő adja át az iskola igazgatójával. Tehát ez egy olyan magyar <gül> ország, ami mondjuk, hogy a sokat látott magyar Péter is megirigyelni ezt a szorít. mert lehet, hogy egy neki, de a lényeg az, hogy ez a történet teljes abszurd, mi igyekszünk szakmai úton tartani ezt a kérdést. De figyelj második, másod, másod. kérdés. ennek, ennek a pénzügyi része, ez hogyan lesz rendezve? Fogalmam sincs. Mert ugye itt arról van szó, hogy valaki elköltött valaminek a terhére úgy pénzt, hogy közben az effektíven nem is állt a rendelkezésére. Ez pont is. De nem elég, hogy elköltötte, volt valaki, aki ezt hitelbe, de a hitele az itt most idézőjelben van, ezt a munkát el is végezte abban a reményben, hogy ezt egyébként valaki majd egyszer ki fogja neki fizetni. Igen, ezért ilyen ügyekből láttunk már pár ezer darabot az elmúlt 14 évben. De elnézés, nem sok arról hogy nem e... jönni, és sok esetben be jönni az illető számítása. Igen, igen nem, nem, nem beszélsz rosszul, de nem arról volt szó, hogy ez ígyben van feljelentés, vagy ez nem erre vonatkozik? Ebben nem tud feljelentést lenni, mert jelen pillanatban nem ismerjük az elszámolás részleteit. Akkor lehetne feljelentést tenni. Ha egyébként valóban valamilyen módon ezt az önkormányzat felé érvényesíteni kivárnak. Jelenleg ez úgy van számon mint egy adomány. Ha adomány, akkor természetesen nagyon örülünk, ebben az esetben is így is kezeljük, hogy ez egy adomány, és nem egy jövőbeni önkormányzati követelés tervére történt, ez a mi álláspontunk, de ha adomány, akkor is meg kell felelni. Elnézést, polgármesterű, a... ezt az adományt, ez ki adta? Elvileg a Bajer adta a Borbély Ádámnak, illetve elnézést az iskoláknak, amit Borbé Ádám, Magyarul létezhet egy olyan megállapodás a zuglói Fidesz, vagy ki tudja, ki között és a Bayer között, ami teljesen független, zugló, lendő és a Bayer közötti megállapodáshoz? E, az abszolút, még ez is lehet, már elég valószínű. Hát egyébként, hát figyelj, ez azt jelenti, hogy a te tárgyalás sorozatodon kívül más is tárgyalást folytat e, a Bayerrel. Csak, csak nem az önkormányzat nevében, mert ugye erre egyedül a képviselőtestület nevében a polgármesternek Hozzá Hozzátéve, hogy csak, hogy, csak, hogy csak még egy szempontot, hogy eszközben tudtommal, de javíts ki, ez önkormányzati terület, nem? Ez önkormányzati tulajdon. Az iskolák, az iskolaudvarok, a kerítés, az azon belül lévő fűszálak, ezek önkormányzat. Ugyanúgy átvezetik a vakot a túloldalra, amit nem, nem, nem kezdek hasonlatokba, magyarul, hogy ez egyébként ezt az adományt úgy el tudja fogadni egy iskola a Zuglói Fidesztől, vagy bárki mástól, hogy közben egyébként erről nem értesíti a tulajdonost? Hát értesíteni értesített bennünket. leginkább először a sajton keresztül. Igen. De, ennek van egy, de ennek van egy jogi módja. Értem, hogy a, de hivatalos, hivatalos módon nincs kapcsolat, tehát nem vették fel a kapcsolatot az önkormányzattal. De de azért de, de azóta történt, történet ez már hónapokkal ezelőtt indult. Igen. De a, a munkálatokkal kapcsolatos megelőzés, vagy megelőzésben a feladat, hogy be kell nyújtani a szükséges műszaki dokumentumot. Ugye hát erről szólnak ezek az iratok, amelyek itt vannak előttem, igen? Így van. Na most de ez ezzel kapcsolatos engedélyezési eljárás nem? nem fejeződött mostanáigbe. Ez így van, mert nem nyújtottak be a dokumentumot, illetve van egy szándék, hogy megadjuk ugyan a tulajdonosi hozzájövvást, de bizonyos e, udvaroknál még településképi eljárás lefolytatását kérjük, mert az szükséges például a műemléki környezetben és egyéb, e, egyéb vonatkozásban, de ez az egyik fele. A másik, hogy e, a, az udvaroknak a felújításának a kapcsán vannak e, környezeti igen, én hát ugye én itt én van, hogy a, a Csáktornyapark egy Zuglói Munkács Mihály Általas iskola és alapfokú művészeti iskola udvarán a gumilapos terület kibővítését nem támogatja a főpítész, helyette más természetközeli megoldást javasol. Ugye itt van a Liszt Ferenc Általas iskola udvarán meglévő sportpálya, aszfaltburkolatán rekordán burkolat kialakítása támogatható, mivel az nem ront a kialakult állapoton. A Zuglói Arany János általános iskola és alapfokú művészeti iskola öntött gomi granulátumból és polueratámból rekordtának nevezett sportpályák és játszotték közé tervezett x nézetméter műfőes bürkalat kialakítását indokolatlannak tartom és nem támogatom. Nem mutatok senkit se, beleértve, ugye elvileg nem mutathatnék senkit se, hiszen ez a beszélgetés erről szól, illetve minden alkalommal zuglóról szól, itt van még a Móra Ferenc általános iskola, az Ámos gimnázium, valamint a Jókai Móra általános iskolának az udvara, amivel kapcsolatban a főépítész érdemi megjegyzéseket tesz az önkormányzat nevében. Igen, szerintem egyszerűsítsük le a nézők, a kedvéért. A főépítész észrevétel az részben jogi, de mivel ma Magyarországon nincs jog abban az értelemben, amiben egy, mint ami egy teljesen jól működő jogállamban lenne, tegyük félre, mert a jogszerűségnek a látszata az az egyik, tehát hogy a tulajdonosként mi örülünk, ha valami történik, de a főépítész megjegyzi, hogy ha már történik, és gyermekek környezetében történik akkor olyan módon olyan burkolatot kell választani, ami nem veszélyes a gyermekek egészségére, és így hívja fel a figyelmet arra, hogy kérné a beruházás során már lefektetett, és még lefektetni szándékozó műfüvei burkolatok helyett más burkolatot, természetesen burkolatot használni, mert az, ahogy egyébként a használatban külön műanyagokat szabadít fel, ami az egészségre ártalmas, mind a környezet egészségére, mind a, a gyerekek előségészségére, és még azt is leírja, szakmai alá hogy a műkő, az e, nagyobb környezeti kárt jelent, mint ha például lenne az aszfaltok vagy az azonat még elvileg tud pihenni a föld, de a mikroműanyagos egyre telítettebb földréteg az sajnos nem pihent, hanem pusztul. Tehát e, igazából szakmai észrevételek vannak, nem, nem e, más jellegű, és nem támasztak adályt e, maga a kivitelezés elé, csak földjük a figyelmet, hogy a gyermekek egészségének védelme. Érdekében más megoldást kellene használni. Például új ahol arra szükség van. Ahol nem adomány, vagy mindegyik adomány lesz? jelen nem tud más lenni, mert hogy jelenleg nincs más megállapodás az önkormányzat és mondjuk a az adomány, tehát nem az önkormányzatnak adományozza most jelenleg. Jó, tehát jelen, jelenleg te költséggekkel e, nem számolsz, mert hogy ez, ez egyébként ebben a formában e, áprilisban még nem terve az önkormányzatnak, ha jól értem. Most áprilisban nem volt terve az önkormányzatnak, hogy tanuljítsa az iskolaudvarokat. Nyilvánvalóan, e, ha mi újítottuk volna fel, akkor azok a... Azok a környezeti szempontom dominánsabban jelentek volna meg, hogy amit csinálunk, az jó legyen. Tehát, hogy e, lehetőleg ne burkoljunk le mindent. Mm -hmm, értem. Minden, nem baj, ha marad egy kis... Marad egy kis De most, ez kis, most, ez más, most kis, én valójában azt kérdezem, hogy te egyébként mutatsz-e bárminő kíváncsiságot a tekintetben, hogy megnéznéd azt a szerződést, ami egyébként valakinek rendelkezése áll a Bayerrel, amiből egyébként kifizeti ezen iskolaudvarok felújítását. Igen, hát ez bélhetően csak ezt, ezt ez mutatok érdeklődés, e, e, nem voltam eddig sikeres, értük már írásba a támogatói szerződést. Ez nyilvánvalóan a tankerület és a, a baját között lehet, vagy a Fidesz e, magyar polgári párt és a, a baját között jött létre. Nem tudom, hogy melyik a, melyik a valós, valószínűbb, hogy inkább a tankerület között. Valószínű, igen. Jó. A... Maradt ebben a arásban való, vagy mehetünk tovább? Mehetünk tovább. Reánál. Igen. Hónapokon keresztül készítettük elő az egyébként évek óta a sorsú Reálnál e, gyártelepet, ott a mellett. E, nagy nehezen megtaláltuk azokat a, a részben jogi, részben technikai e, megoldásokat, amivel legalább az a önkormányzata a terület nagy részét meg, tudta, meg tudja tisztítatni. Először is lezártuk a területet szociális, hajléktalan ellátó emberekkel kiürítettük, minden ott tartózkodónak biztosítottak valamilyen szállás lehetőséget, elhelyezési lehetőséget, tehát humános megoldás született. Ez egyébként a lakóinak az életét jelentősre jövította, hogy az a fajta átjáróház, Tanya jelleg megszűnt, meg azzal együtt voltak természeti károk is, mert többször sajnos gyújtogatás volt, ami a egy szomszédságban elég nagy viadalmat keltett. Tehát ez megoldódott első körben jó pár hónappal ezelőtt, és utána nekiláttunk a terület megtapadításának is. Szerződéses partnereket kerestünk több ajánlat közül, és egy nagyságrendileg 20 millió forintos takarítási munkát rendeltük meg a reanál területére. Ez azt a részt, tehát a Rákos a utca felüli részt, ami majd egyszer megint köztagott lesz, azt a részt azileg ki kell, hogy takarítsa, és ezzel rendezettebbé válok, ugyanúgy fenntartjuk a, a területnek a teljes körbezártságát, tehát nem, nem fog újra tervelődni a probléma, de nagyon sok anyagot, szennyező anyagot kell még onnan eltávolítani. Más aktualitás viszonylag a rövid hírek rovatban, pénteken ugye ma van, folytatjuk a már hagyományávát köztéri fogadóra ugye ez a te Facebook oldalad, innen a több első személy. Találkozunk április 19-én pénteken 9 órakor a bosnyák a piac bejáratlanál is beszélgessünk szugóról. Ez most lesz. Ez így van, ez pár perc is. Um, Előtt a hivatalban pár asszóságot és utána már megint is a helytére. Kérek szépen segítséget um, a Józsefvárosi helyzet megértéséhez, amiről a Telex írt hosszabban. Mi ez a Veres Gábor, Kamara Belecki, Ferenc Miklós, Piko András ellentét, vagy legalábbis nem nem egy pályán való haladás. Hát, viszonylag egyszerű e, a megértetősége. Van négy MSP s e, önkormányzati képviselő, a jellegi testület. Igen. Ebből három egyéni győztes. Mikó e, András viszont úgy döntött, hogy nem a már 2019-es győztes csapatot viszi tovább, hanem visz helyette e, saját e, c as embereket. Tehát akik hozzá közelebb állnak. Egyébként nem tudott érdemi e, szakmai vagy emberi kifogásokat említeni a szocialista politikusokkal szemben, de azt mondta, hogy ő legfeljebb egyet tud elképzelni Kamari Báretke szerint, és az MSZP vegye tudomásul, hogy ő meg így gondolja. És hát neképpen ebből alakult ki ez a, ez a helyzet, ami oda vezetett, hogy a, a, az MSZP egy része akkor külön indul, hiszen ha valaki ajánlatot van. Ez az már, már eldőlt, el, hogy külön indul? Hát nem, az utolsó pillanatig várnak a, a kollégák, hogy megoldás legyen. Ez szombat eh, 20-a? Hát ez szombat 20-a, meg eh, május, mondjuk 5-e, ameddig ebben lehet változás, de nyilván nem, nem, nem szerencsés, hogyha ez utolsó pillanatig tart, hát meglátjuk. És ahhoz, hogyan viszonyul a budapesti szociális, szocialisták elnöke, hogy Kamara Berezki-Feresz Miklós egy tegnap előtti sajtótájékoztatón azzal állt elő, hogy, közö, hogy közös aki nem az MSP színeiben, hanem függetlenként indulna. Ami azért egyező meg, hogy szintén ez furcsa megoldás, de most nem az az egy kérdés én furcsának Elnök úr, ez egy furcsa megoldás? Vagy támogatod ezt a megoldást? Vagy mi a megfelelő kérdés? Pontosan megoldás, de ha arra keresed a választ, mert nyilván keresette te is Na, más közéleti ember, hogy vajon a magyar Péter jelenség az miből táplálkozik, akkor szerintem az a rövid válasz, hogy abból, ahogy az ellenzék politikusai, pártjai egymással viselkednek. Uh, és ha az útszemberével beszélgetsz, tehát, hogy az, a választópolgárokkal, polgárokkal aki kér, elvileg mindent csinálunk, én így is uh, hiszem, akkor az fog szembe jönni, hogy mélységesen elegük van abból, ahogy a pártok viselkednek, uh, nem mutatnak egymás felé tiszteletet, nem fogadják el egymás akár eltérő bizonyos értékrendjeit, és inkább háborúznak egymással. És erre, erre jött létre Magyar Péter uh, rendkívül magas számolatottságú mozgalma, hogy mi lesz belőle, az egy külön történet, de hogy az elmúlt két év, tehát a 2022 és 2024 között az ellentéki pártok széthúzása, na ez hozta létre azt a jelenséget, amitől ez a bármi másra is jelentős igény keletkezik. Végül, de nem utolsó sorban, csak azért gondolom, mert ez egy nagyobb falat, ez a zugló felatta nem büntetik tovább jogtalanul az autósokat című totálkár e, írás, amely egy jelenségről és annak különböző fejezeteiről most éppen arról, hogy nem büntetik tovább jogtalanul az autósokat, de ki tudja meddig tart ez, illeti ahhoz a polgármesternek milyen érdemi hozzászólása van. Az, hogy jogtalanul eddig se büntették, de van egy, egy sokféleképpen értelmezett helyzet, hogy értsd, ezek a kapubejárós Igen. eljárások, ahol többen bíróságra mentek. És mondjuk esetben. esetből. Tehát abból adódóan mentek bíróságra, hogy megbüntették őket? Megbüntették őket, és feledvesztettek a, a polgárok, ami teljesen jók hozta. Uh -huh. Mondjuk nyolc esetből. Hatszor az önkormányzatnak adtak igazat, kétszer, mert az állampolgárok. Uh -huh. De hogy nem egy egységes joggyakorlat alakult ki, hanem, hanem valami eltérő, ráadásul dominánsan az önkormányzati parkolási cégnek az álláspontját tükrözték vissza a bírósági döntések. De ezzel együtt én azt javasoltam, hogy ha egy vitás jogi helyzet van, mert a bíróság sem egyféleképpen ítéli meg, akkor mi válasszuk az állampolgárok számára kedvezőbb eh, jogtechnikai megoldást. Tehát én ezt képviseltem. De, eh, arról, de ezt el kell fogadni, hogy ez nem egy százszázalékosan megítélhető kérdés. Van KRESZ, eh, vannak egyéb jogszabályok, van parkolóvezet, ezen belül eh, kell, mint eh, az utcán eljáró kollégáknak, meg a bíróságnak is meghatározni, hogy eh, kinek van igaza, az lenne jó, ha mint mondjuk néhány más országban lennének betedens ítéletek, és akkor mindenki ahhoz tartja magát, hogyha A, akkor A, ha B, akkor B. Ugye azt írja a totálkár, hogy a totálkár leiskolázta a ZKNP-t. Hát ez egy nagyon jó tém, de szerintem nem sok köze van a valósághoz. A lényeg az, hogy a... Azt írják másrészt, csak addig terveznek visszavonulni, fújni, amíg el nem ül a média visszhang, és le nem a vesztes. perek utána folytatni kívánják a jogellenes poddiazási gyakorlatot, de megpróbálkoznak egy jogszabálymódosítással is. Erről tudsz? Nem. Nem, és nem fog történni semmilyen ha úgy tetszik, ilyen erőfitoktatás a parkolási társaság részéről. Az egyébként egy helyes megoldás. A jogegységi kérdésként mondjuk egy fellebbíteli bíróságnál. Kértek egy egységesítő álláspontot, hogy itt van több per, ez a jogi helyzet, itt vannak a jogszabályok, amelyek alapján ezt a bíróság gondolta, hatszor így, kétszer úgy, vagy akárhányszor, hogy legyenek szívesenek, adjanak egy jogegységi állásfoglalást, és az alapján úgy járunk el. Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki valamit akar csinálni bármi áron, hanem jogszerűen kell működnie. Egy önkormányzati cégnek pláne jogszerűen kell működnie, de a jogszabályok nem mindig egyértelműek, és ebben mi az önkormányzat bármelyik cégeként csak jogalkalmazók vagyunk, de nem jogalkotók. És a jogalkotónak kell, hogyha van egy hiba a törvényben, a jogalkotónak kell kiavítani. Végezetül de nem utolsó sorban felrólják zuglónak, hogy miért nem épít parkolókat. Parkolókat vagy parkolóházakat? <laughs> parkolókról van szó. Tele van a hócipője az írás szerzőjének. Hócipőn tele van már az, hogy mindenki tud a probléma eredeti forrásáról, de érdemi intézkedésehely csak bírságolja a kényszerhelyzetben lévő autósokat. Nincs elég parkolóhely? Így jártál. Állját, Tilosban, ott is jól azunk, Ha meg ez a bíróság szerint jogszerült lel, akkor majd megbírságolhatunk a rendészekkel. Új parkolókat építeni minek? Fizeszte anélkül is ugyanannyi, csak így nekünk nem kerül pénzbe. A helyzet a következő. Ha ezt az egész problémát nézzük, akkor nem a parkoló hely lett kevés, hanem az autó lett nagyon sok az elmúlt 20-30 évben. Tehát én emlékszem, amikor a lakótelepen éltem, és oda költöztünk 76-77 környéken, akkor a igen igencsak szellősen tudott megállni bárhol, mert hogy az a parkolóhelyeknek a felén se állt autó. Ez volt akkor a helyzet. Aztán a 90-es éveket követően telelettek a parkolók, aztán tele lett az egész város, de az emberek még mindig vették az autókat, és még mai napig is vették az autókat. Azzal nem nagyon foglalkozza, hogy, hogy hol fog állni, hol fog közlekedni, és nem véletlen, hogy a korszerű várostervezésben már a közösség közlekedésé az elsődleges. Fel, és nem azért, mert nem csak azért, hogy ez egy környezetbarátabb megoldás, hanem mert egy fizikailag nincs más a lehetőség. Tehát a ha nem tanulunk meg használni közlekedést, tehát ha nem, az utazásaink nagy részét nem azon keresztül bonyolítjuk, akkor nem lesz annyi hely, hogy az autók elférjenek a városba, és nem lesz annyi hely, hogy az autók leparkoljanak kedvük szerint bárhol a városba. Mert mondok egy, elmesélek egy, egy, egy problémát. A Füredi lakótelepen volt egy lakóközösség, ahol felvetették, hogy a, köz, a két ház közötti zöld területet föl kéne bontani, és oda parkolókat kéne építeni, mert nagyon sok az autó a füledi lakó szerepen. Teljesen egyetértünk azzal, hogy túl sok az autó. Ezt ott helyben vitára bocsájtottuk, hát jelentős többsége volt annak, tehát többszöröse, azt mondták, hogy nem, mert az ölt nagyobb szükségünk van, mint a parkolóhelyre. És így maradta az eredeti állapot, de a levegőbe, vagy, vagy az alá nem olyan könnyű építkezni, és egy önkormányzat meg nem tud még varázsokat építeni, még a rendkívül jó módú 13. kerület sem csinál e, olyat, hogy még varázsokat épít e, épülszel parkolóként, tehát ezt nem tudjuk megtenni. Köszönöm a rendelkezésre állás, hogy ne is késsérel 9 órához képest. Köszönöm a rendelkezésre állás, jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen. Én is. Szia a korvárcsaba azugló polgármesterét halották, nem látták. Ennyi volt már a Jancsi. szombaton, vasárnap általában nincs képejancsi, hétfőn se lesz. Kedden, szerdán a Rácói Filippal készült, Filippel készült interjú első második részét láthatják a csütörtök, péntek pedig szokás szerint a május 1 héten pedig nagy valószínűséggel csak három műsor lesz, hiszen ott 1 szerda ünnep, így aztán kedden, illetve a csütörtökön és pénteken lesz képejancsi YouTube. Minden nap kísérletim is, minden nap ut utolsó adás, úgyhogy egészen május harmadikáig elmenni szerintem az egy hihetetlen optimizmus ebben az országban, mesterséges intelligencia. Ide, mesterséges intelligencia, ide. Döröpont, fialajanos kukac, gmail.com.